після прибуття судна німецько-східної африканської лінії в порт Кіліндіні до визначених місць ловів і розпочатися точно у вказаний ліцензією час 1 грудня. Справді, прощавай Неаполю, прощавай готель Вікторія, пан Владислав згадував, багатомісячні приготування до мандрівки, на яку він чекав мало не з юнацьких років, консультації з професорами Київського університету, знавцями південних країн, медиками, лікарями, котрі, здається, знали все про можливі тропічні хвороби. Потім вибір потрібних харчових припасів, зброї, набоїв, наметів, протимоскітних сіток, добір необхідного аж до фотографічних апаратів і столового срібла для обідів на зупинках після вдалих ловів. Городецький зі своїми колегами, затятими мисливцями-панами, Растраповичем і Рубінштейном, знав, що на них уже чекає представник мисливського бюро, такий собі мсьє Лепеті, природознавець, що закінчив університет у Парижі. Фірма рекомендувала його як досвідченого вайтхантера, білого мисливця за фахом. Незабаром розпочнеться полювання. Городецький подумки лічів зі скількох осіб складатиметься їхня експедиція. Кожного білого мисливця супроводжуватимуть один слуга-бой, два зброєносці, що нестимуть зброю і набої. Як мінімум необхідні у і два кухарі. М'ясо мисливці здобудуть на місці, а іншу провізію взяли із собою. Два таксидермисти, препаратори, ну, просто вкрай потрібні. Київ має бачити трофеї мандрівників. Будуть і один-два псарі, чотири охоронці. Як не підраховую, а виходить понад 20 основних осіб у Мисливській валці. Потім додадуться ще й місцеві провідники, півтори сотні носильників вантажу, їхній керівник – під дві сотні людей набирається. Думки зодчого перервали команди капітана судна, пожвавлення серед матросів та пасажирів і нарешті звук ланцюга, що піднімав кітву. Вони вирушали. Влад і Артем вкотре розглядали на екрані комп'ютера сфотографований таємничий аркуш, і з намальованим на ньому більш-менш правильним трикутником. Над верхнім кутом трикутника цифра вісім, біля лівого кута 23, а поблизу правого 10. У центрі загадкового трикутника летючим почерком написано великі букви ССК. Нічого не розумію. Сумно зітхнув Артем. «Що за ССК?» «І цифри не вибудовуються в якийсь математичний ряд?» «Чи я справді так кепсько вчився, як казала наша колишня математичка?» «Може, сліду важна ще раз перечитати книжку Городецького в джунглях Африки?» – запропонував Влад. «Може, в ній є якийсь натяк на розв'язання цього шифру?» «Та ми ж читали її вздовж і поперек», – сумував Артем. «То книга про полювання, і нічого таємничого в тексті немає». «Слухай», – наче щось пригадав Влад, – «мені здається, в кінці книжки є якісь дивні слова, що не стосуються полювання». «Ну, знизав плечем Артем. Може. А скільки ж мисливці не стріляли в Африці бідних тварин? Сам Городецький уполював більше, ніж сотню. І лев, і крокодил, і два носороги».